Hej och välkomna till Flammans eh, direktsändning, eh, med mig idag så har jag Ulla Hoffman som är krönikör på Flamman och också något av en expert på pensionerna och pensionssystemet som det har sett ut och som också har eh, läst in sig lite på den nya överenskommelsen som vi framförallt ska prata om idag. Eh, vi, jag heter Anna Herdy och jag är chefredaktör för tidningen Flamman och eh, vi ska prata lite grann om den nya pensionsuppgörelsen. Om det här med höjd pensionsålder eh, ja, och lite om garantipension och lite om eh, ministern och lite om vad som egentligen är alternativet. Men jag tänkte att vi kan börja med Ulla. Eh, du, var ju med i den du var ju inte med i den förra pensionsöverenskommelsen. Nej. Nej, Varför? <laughs> för du har varit riksdagsledamot för ja. Vänsterpartiet tidigare. Mm. Mm. Och då var du med i alla fall och förhandla om det mm. nya PPN-systemet. Stämmer gott det. Vi bytte, Vänsterpartiet bytte ledamot där, eller representant i pensionsarbetsgruppen som då hette, som skulle ta fram det nya systemet, och av olika skäl. Mm. Och då blev jag tillfrågad om jag ville sitta med. Och det var i tror jag början av 1994 eller slutet mm. på 1993, någonting mm. sånt där. Mm. Så man hade kommit ganska långt i arbetet då. Och, men när jag kom in så såg jag att det här går inte. Det här är inte någonting som Vänsterpartiet kan vara med på. Mm. Och, så att då började... Jag kommer ihåg att på Kämpe så att jag med Vänsterpartiet har alltid på så att Jag tycker att det här är bra ja, men inte nu längre. Nya kvastprovan på ett <laughs> annat sätt Så att det där slutade ju med sen att man, man äh, uteslöt alltså vi, vi man hade man kunde ju inte säga att de skulle kasta ut och så därför så hade de hemliga möten de andra i äh, andra partiet där vi då. inte var med där vi inte var med precis mm. Eh, och eh, det har gjort också då att, att eh, Vänsterpartiet reserverar sig mot det här nya systemet av olika skäl. Och, mm. så att det var, och sen så kom det en genomförande grupp som skulle genomföra. Då skulle jag Jo, då, då, då, eh, den här genomförande gruppen, De skulle se till att, jag vill säga älska ska jag inte säga, det står det inte, men de ska vårda överenskommelsen och se till att genomföra, eh, att den blir genomförd. Så ja, och så att, den fick inte vi vara med och det betyder att vi har inte varit med i den här pensionsgruppen som arbetar nu som, som övertog arbetet efter genomförande i gruppen. Och sen, eh, utan där är det de fyra borgerliga partierna, socialdemokraterna och de femborgerliga partierna mm. skulle jag vilja säga och socialdemokraterna. Mm. För Miljöpartiet ingår också där. Ja, ja. Trots att de inte var med om överenskommelsen, så att, eh, men det är väl för att de sitter i regeringen också. Mm. De fick ändå vara med, precis. De fick ändå vara med, precis. Mm, precis. Och de har nu då kommit med en ny pensionsöverenskommelse, mm. en, en, en ny uppgörelse. Ska vi berätta lite om vad den går ut på? Mm. Ja, det finns ju olika delar i den. Dels så är det som du sa, höjd pensionsålder mm. och sen så är det man säger att man vill ha... Man ska jämställa pensioner, man pratar om att arbetslivet ska vara, att man, man måste jobba, att ja, säga jobba i arbetslivet, men se till att arbetslivet blir sånt så att folk orkar, orkar jobba, att, att så, orka länge. jobba mm. så länge som mm. möjligt. Mm. Och sen så vill man ha, man vill modernisera sig i de placeringsreglerna för AP-fonderna och sen ska man rensa ur i träsket kring mm. premiepensionen och mm. de, olika de man har fondbolagen ja, ja. och det har ju varit en hel del eh, skandaler kring mm. allra till exempel, ja, kanske när man känner igen mm. och, och det har varit eh, bes, man lade, polisen la beslag på olika helikoptrar mm. ja. och det var många sådana <laughs> härliga, eh, riktigt eh, dramatiska polishändelser ja. liksom eh, men precis, och, den, och den nya, det man, det som jag tycker är initialt så är det ju klart, jag tycker att det här med höjd pensionsålder är ett hån mot ett hån. väldigt, väldigt, hån. väldigt, väldigt många som... Verkligen längtat efter pensionen som mm. kanske inte har en kropp som orkar den ja, till nej. pensionen. Som vill att livet ska vara någonting mer mm. än att bara mm. arbeta. Mm. Det är ett perspektiv som jag tycker i liksom, kritiken av, av det som mm. handlar om höjdpensionsålder så Så utgår man, även socialdemokratin, även liksom, ledarskribenterna på Aftonbladets ledarsida. Menar att eh, liksom, ja, men då måste man omforma arbetslivet. Och mm. det, det är ju bra. Det tycker mm. väl de flesta att arbetet var ska absolut. vara lättare att liksom, genomföra. Men eh, varför varför måste man... Det, det utgår ju också från att man då ska jobba mm. ungefär hela mm. livet. Mm. Ja, men det är ju så hela den här pensionsöverenskommelsen mm. nu som... som man gör den går ju ut på att bevara systemet, mm. alltså strukturerna mm. i systemet. Mm. Det är ju inte de förbättringar man gör är ju, till exempel man säger att man ska höja garantipensionen och mm. det är ju bra. Men tittar man på, eh, på det så är du, höjningen som kommer nästa år av garantipensionen, det är ju en anpassning till basbeloppet, till kan mm. mm. Att det har gått upp, så det har ingenting med att man förstärker eh, själva garantipensionen Den kan ju lika gärna ta bort igen då när, när bromsen slår mm. till, för mm. den, är inte, den har de inte tagit bort. den Nej. bromsen, bromsen inte, finns, den. Den finns, finns kvar. Mm. Mm. Um, och, för det, det, så det är ju en del av det att liksom, Det är ett väldigt bevarande Det är inget. Alltså man, man presenterar det som att mm. det är ganska stora mm. förändringar mm. Men i själva verket så handlar det om, om några höjningar mm. Mm. Eh, Man har också kommit överens om vad sa vi att höja, alltså För att höja liksom standarden för de pensionärer som har det sämst eh, Så har man också Eh, höjt bostadstillägget taket i bostadstillägget höjs och vad var det mer eh, eh, samtidigt eh, äldre arbetskraft man ska göra någonting som jag tycker är väldigt intressant mm. med tanke på att jag gillade eller vi gillar mm. ATP-systemet mm. så ska man nu lägga till i ATP-systemet fanns mm. det ju först folkpensionen mm. och den var lika för alla mm. Och den kunde inte tas upp av någonting Nej. som nu mm. som kan ätas upp, mm. om du känner om du känner tillräckligt mm. har känner tillräckligt med pengar. Mm. Men så blev det ändå upplappt, för det var ganska många kvinnor, framförallt som hade varit hemma. Och vårdat barn och, eh, då satte, och då räckte inte pensionen så mm. då fick man ett pensionsskott till det. Mm. Vad de föreslår nu i den här pensionsgruppen mm. är ju att det ska införas ett nytt pensionsskott helt mm. enkelt. Mm. Eh, och eh, genom att man ska ge ett bidrag till de som har det sämst sämställt. Mm. Mm. Och det är tycker jag väldigt intressant mm. för att här <laughs> erkänner man ju lite grann då. Eh, problemet att, med hela systemet. Ja precis mm. och problemet med systemet är att du, man kan inte... Eh, du kan inte säga att det är bara du som har förvärvsarbetat som ska få, eh, som ska få pension utan man måste, samhället måste ta hand om alla sina mm. gamla. Mm. Eh, och det gör att även de som inte har förvärvsarbetat utan har varit hemma eller inte mm. kunnat förvärvsarbeta av mm. olika skäl och så vidare måste kunna ha ett dräkligt liv efter att mm. man blir pension. Jag mm. eh, och, och, och, kommer ihåg Pelle Franke. Eh, när jag tänkte mig att jag skulle kunna försöka lösa det här problemet. Vem var Pelle Franka? Pelle Franka var en gammal veteran som satt och jobbade med pensionerna. Eller vänsterpartister, mm. då. Som, som jobbade med pensionerna. Mm. Och som jag tog råd och hjälp av det och mina och diskuterade. Mm. Så kommer du kommer aldrig kunna lösa. Och det är, tror jag, ett olöstbart system. Mm. Eh. Man kan liksom inte skruva muttra på det här så att det blir bra. Nej. För att, systemet i grunden är liksom ja, mm. Och sen har du också det att du har alltid just det här att pension, pensionärer när du blir pensionär så mm. är, måste du ha någon form av försörjning och då mm. måste du oavsett om du som sagt om du har förvärlds- eller löneslavat eller mm. om du har varit hemma och tagit mm. hand om barn hela tiden så mm. måste du ha pengar. Mm. Så. Mm. Så. Och en, ja. en annan sak som man inte heller tar i tur med är ju att det här med garantipensionen, den gäller ju inte alla svenska medborgare. Eh, för det gäller de Nej. som har, ha, har varit i Sverige i mm. 40 år. Mm. Det är ju ett enormt, mm. alltså vi har ju ganska många mm. eh, pensionärer ja. som snart blir pensionärer ja. som inte har varit i Sverige Nej, så precis. länge. Precis. Vad ska, eh, ska de leva av? Ja, då finns det någonting som heter äldreförsörjningsstödet. Och, mm. det där som är, och det är ganska många, det är flest kvinnor som går på äldre, eller som får äldreförsörjningsstödet, men det är alltså flest det är invandrare kvinnor som mm. får äldreförsörjningsstöd mm. och därför är det så viktigt att, att, man, att det följer med. Det nämns inte ett ord om Nej. det här. Det gjorde i och för sig inte Vänsterpartiet heller när vi mm. hade förhandlat fram att mm. vi skulle vilja, eller det skulle bli bättre under mm. i vårt program. Då, mm. eh, då nämnde man inte heller att, att äldreförsörjningsstödet måste följa med mm. upp så att mm. alla... Mm. Man måste kunna leva. Ja, man måste det. kunna leva på, på... Precis, man måste ja. kunna leva helt enkelt. Ja. Punkt. Um, men det här med, om vi går in lite mer specifikt på höjd pensionsålder, nu ska man alltså uh, kunna gå i pension vid vad, vad, 64, 64. Det, mm. Mm, det är det lägsta mm, pensionsåldern. Då är det 61. Mm, precis, mm. så det är en höjning mm. med tre år uh, och man uh, kan jobba, det, kan, det har väl alltid varit så att man kan jobba obegränsat. Alltså du får jobba, det är inte så att någon tvingar dig att inte jobba efter 67? Jo, du kan kanske säga att ja, du inte ska, precis, ja. precis, mm. men, men om arbetsgivaren inte har några problem tror jag inte att det är något problem Nej. att fortsätta arbeta Nej. och man kan ju alltid arbeta frivilligt ja. om man vill så. Jo. jo men precis, och att det finns många, alltså vi gjorde, Flamman gjorde ett knäck om det för något år sedan, mm. hur fattigpensionärer pensionärer men pensionärer som också känner så att jag har mm. mer att ge mm. eh, börjar jobba i rutsektorn mm. nu. Är väldigt stor, alltså med mm. barnpassning mm. och med liksom senior, mm. liksom, poolen mm. typ som mm. finns, eh, som är olika sådana slags ja. företag som eh, på olika sätt, de vänder sig till pensionären mm. för, för att jobba i rutbranschen ja. liksom. mm. eh, Och det är klart att det, och det är klart att det finns, alltså en del människor känner att de kan jobba mer efter 67, men väldigt många ur, ur den liksom, ur arbetarklassen som har jobbat med ganska tunga jobb eh, klarar ju idag inte ens av att jobba så länge som, som man ska, till 61 till exempel. Många blir sjukskrivna istället Eller för att kroppen liksom helt enkelt har gått sönder. Eh, hur kan man motivera, alltså hur... Hur motiverar man det i den här? Alltså, man motiverar det genom att inte räkna med dem. Mm. Man räknar inte med dem överhuvudtaget att människor, alltså att det finns att flera många lv där det är 63 år, mm. men det finns faktiskt de som där det fortfarande är 61 år att mm. man inte orkar utan man tvingas mm. gå i förestre. Och då betalar man ju faktiskt för sin dåliga arbetsmiljö själv, vilket mm. jag tycker är alldeles, det är, för, det är förskräckligt. Mm. Och det är också förskräckligt att man kan utnyttja människor på det sättet ute på olika arbetsplatser, mm. eh, så att de inte ens går klar klarar pensionen. Mm. Och sen har de ju jag menar, det är ju också på hur länge vi lever. Mm. Det är ju inte så att en arbetare lever lika länge som en som har suttit och vänt papper. Mm. Jag tycker att det är, de, de kan inte motivera dem. Jag såg att Liberalerna säger, säger du talat någonting om att ja, men, det är jättemånga läkare och advokater som vill arbeta längre. Jo. Det. det. kan man väl förstå. Det det nog. Ja, mm. Men var är de andra som ser till att sköta? Vem är det som städar deras mm. hus och städar på mm. fabrikerna och så vidare? Eller undersköter som ska ta hand om dem? Mm. Var, var, alltså, ja. De finns Nej, men det, och det är ju det som är så... PPM-systemet är ju ett system som inte är riggat för arbetarklassen. Nej. För att det handlar om att man måste göra egna besparingar, mm. man måste göra medvetna val mm. Mm. man måste som kan vara svårt och eh, alltså jag själv slänger mm. ju bara det där mm. eh, kubäret mm. liksom så fort det kommer, jag vågar inte att sitta Nej. i det eh, och så tror jag att det är ganska mm. många både i liksom en äldre generation men också eh, i min generation som, som liksom inte ens, alltså det är inte bara, det är inte bara, jag är ju en Mellis Liksom barn och uppvuxen mm. i en ganska fin familj eller bra familj liksom, med bra förhållanden. Men även jag med min lönutveckling mm. kommer inte heller att ha någon pension. Mm. Så det här är ju pensionssystemet är ju i dagsläget inte ens riggat för medelklassen. utan Nej, för att det är många liksom tjänstemän ja. Ja. Ja. som inte tjänar superfett med mm. pengar som också måste vara liksom oroade för sin pension. Och då eh. löser man ju det här systemet mm. genom att säga att då får du jobba längre. Mm. Precis. Du klarar om du jobbar precis. längre. precis. Men, men och det gäller ju för medelklassen ja. men kanske absolut inte för den undersköterska för som har Nej. slitit ut sitt, sin kropp och vid 57 känner såhär, hur ska det, ska det gå? Precis, liksom. mm. Och det är det som är så fruktansvärt eh, sorgligt. Ehm, och vi, jag tänker att vi ska, vi ska prata lite mer om, eh, om vad alternativet är i slutet av mm. den här sändningen. Eh, vad vad liksom ett alternativ system skulle kunna se ut som. Men eh, om vi först pratar lite om det här med eh, fondbolagen då. För det var mm. liksom en sån här uh, grej som de försökte spinna efter pensionsöverenskommelsen. Socialdemokraterna tyckte det var väldigt viktigt att säga att nu blir det ordning och reda. Och så, som de alltid säger mm. om allt nu för tiden, ordning och reda är ju deras enda, liksom, tagglar. Ja, men allt ordning allt. och reda flyktingpolitiken, ordning och reda i välfärden, ja. ordning och reda, även i pensionssystemet då. Mm. Eh, och då säger de att de har, slänger ut skurkarna från PPN. Eh, och det de faktiskt gör är att skärpa kraven. Ja. Mm. Om ska ska bli av med 300 såg jag, mm. eh, jag tror det var 300, vet, nu vet jag faktiskt inte hur många, mm. alltså, många olika former mm. det finns. Mm. Men om, det, om de ska bli av med 300 så betyder det att det finns en faslig massa mm. fonder. Mm. Jag tror inte att det går, alltså mm. det, för, det, för det hela systemet är skurkaktigt. Mm. Så att, då skulle man lägga ner det och mm. bara säga, vi ja, kör vi sjunde AP-fonden istället. Då. Mm. Om vi nu måste ha något så är det sjunde AP-fonden som mm. är alternativet. Mm. Eh, jag vet att när, eh, när det här nya pensionssystemet gick igenom, mm. då, då kommer mina grannar och frågar det. Alltså, vad ska vi göra? Mm. Hur ska vi satsa våra pengar? Mm. Jag funderade på om jag skulle ha någon skola ute alltså, mm. där, men ja, mitt råd var ju alltid att låt det vara, mm. det så kommer de till sjunde AP-fonderna. De lyfter lite grann tycker jag, pensionsarbetsgruppen, eller pensionsgruppen mm. heter de, eh, det här med sjunde AP-fonderna och säger ap till att, de ska, att det ska finnas möjlighet för de som inte väljer så att de stärker sjunde AP-fonderna, mm. vilket jag tycker är bra att man mm. gör då. då. Mm. Det hade inte behövts. Det hade, det, idag är det 2,5 procentenhet som går åt till, till premiepensionen. Mm. Att, äm, att man ska spara själv och placera sina pengar och få dem att gå upp. Mm. Eh, och de pengarna hade ju kunnat gå in i det allmänna pensionssystemet mm. och eh, stärka det. Ja, stärka det på det, ja, det, mm. det, på det mm. sättet. Mm. Och där är ju också det, om man gör jämfört med kund AP och AP-fonden och de andra fonderna så är det... Jag läste någonstans att det kan vara upp till 1000 kronor i månaden skillnad på grund av pengarna. Alltså, vad heter det? Avgifterna som, mm. som man har till de här fallet är fullständigt, fullständigt. Nej, men Och det är ju det de tjänar pengar på. Ja, det, är visst, ju av, och, ja, men det av det kan man väl säga, slänger man ut 1000, mm. jag, det var, var det jag kommer inte ihåg hur många miljarder var det var, 1000 mm. miljarder. Alltså, det var en sån här ofattbar summa. Sätter man, som en injektion då, på mm. den här eh, finansmarknaden mm. så är det klart som 17 att det är massor med Eh, som Johan Lönnert uttryckte det, lata kapitalister som mm. sätter igång och tjänar mm. pengar på det här och startar nytt. Och det kan man ju bara se på allra. Mm. Är det mm. möjligt att göra det? Hur ska de täppa till det? Ja men exakt, allra har ju varit lagligt ja, ja, tills de precis. började göra olagliga ja, saker. Precis. Ja. Eh, så deras alltså poängen med allra eh, som ju är att mjölka pengar mm. ur, ur pensionssystemet det är ju lagligt. Det är ja. precis som när man blev, när, när folk rasade så mycket över den här svenska näringslivsordföranden som sa, mm. vad får jag för pengarna? Ja, det är helt lagligt ja. det han gör. Ja, ja, han kan precis, sticka undan med alla skattepengarna ja. för att det är lagligt. Ja. Det typ. ja. blev man... det helt plötsligt olagligt att säga det. Mm. Ja, precis. Ja. <laughs> det är jätte... ja. mycket, mycket märkligt. Mm. Ehm, men jag tänker om vi ska, kan vi, F... ja... Systemet är skurkaktigt. Annika Strandhäll borde själv kastas ut ur, ur, ur överenskommelsen och ur pensionssystemet. Då kanske vi hade fått ett, ett, ett rimligt bra. Ja. Men det är om det. Vi har fått in en fråga här som skulle vilja att vi förklarar lite det här med bromsen mm. i pensionssystemet. Och kanske också, jag har funderat på det här med garantipensionen. I förra veckan så släppte den socialdemokratiska tankesmedjan Tiden en... Rapport där de beskriver tre reformer som är helt genomförbara. Mm. En av dem det var dels att göra tandvården helt gratis. Yeah. Det var dels att göra barnomsorgen helt och förskola, förskolan helt avgiftsfri. Och sen det tredje var höjgarantipensionen. Mm till så här 12 tusen. Eh, ja, medborgarpension. Ja men det är medborgarpension eller... Eh, de kallar det ju naturligtvis inte det. Men, mm. men, men liksom att höja. Eh, och, och då så funderar jag på varför... Varför kan man inte bara göra det? Eh, varför kan man... För det finns... Det är, ju ingen, det är ju inget politiskt parti som säger att vi nu ska vi höja garantipensionen med liksom flera tusen. För mm. då kommer ju människor mm. få liksom... Tillräckligt med pengar i blånboken. Mm. Så, så det är någonting jag mm. funderar på. Detta med bromsen och detta med garantipensionen. Mm. Mm. Eh, alltså det, eh, om, om vi tar det här med mm. garantipensionen först. Då då, mm. Så är det det som vi pratade om förut. Att mm. det, det finns alltså de som inte har jobbat. Alltså att mm. Hela pensionssystemet bygger på att det du, jobbar, du jobbar och så får du pension i mm. förhållande till det. Du tjänar in din, Ja, du tjänar in din pension. Mm. Och det är också de här sociala avgifterna. Eller avstått, lön, mm. som, eller avstått löneutrymme som man betalar, som arbetsgivaren sätter in och så vidare. Mm. Eh, och det där, är, det där är, inte helt, det är inte helt enkelt att få det, och det så att få det att stämma så att det, inte, så att det gynnar på ett sådant sätt, att det gynnar alla grupper. Mm. Eh, men jag tänker på, på det här med eh, medborgare, eh, det hade väl inte varit så dumt kanske, man, man har ju garantipensionen så att alla, så när går man i pension så skulle man alla kunna få en vettig pension att leva mm. på. Problemet med det mm. är, och jag säger inte egentligen att det är ett problem, mm. utan det är, men äh, det är ju att då skulle alltid, klasskillnaderna skulle ju bestå. Därför mm. Det blir det som jag får i pension, som om jag nu skulle få den mm. äh, som pension, mm. så finns det ju alltid någon som har pengar som då kan köpa sig mer mm. bättre. Andra mm. pensionsförsäkringar och sådana saker, så att det blir... Äm, äh, så det är inte helt enkelt, det kräver mycket tanke, tankegång äh, där. Mm. Där var ju ATP-systemet bättre genom att man hade... Eh, Pensionstillskottet till exempel, som man kunde höja mm. och eh, folkpensionen var ju inte beroende av det. Alltså, den räknades ju upp med konsumentprisindex varje år då, då så att den, och den gick ju aldrig bakåt mm. utan den gick ju hela tiden uppåt då. då. Mm. Eh, och sen så hade du då ATP-poäng, alltså det, var, det fanns en god vilja i hela ATP-systemet om att människor ska klara sig. Mm. Här är det med tanke på, det fanns ju inga bromster. Utan tvärs om när man mm. eh, förhandlade sista löneförhandlingen mm. innan någon skulle gå i pension så fick mm. man en extra pinne. Alltså en mm. löneförhöjning för att man skulle höja pensionen. Mm. För då kunde det räknas in utav mm. 1530, 30 ungefär mm. inom 15-30 mm. Och där är just bromsen är ju någonting som är, är den räknas. Så, tidigare så var det eh, staten som såg till. Alltså hela, hela eh, den statliga budgeten som såg till att folk fick pensioner att leva de garanterade att du skulle få att du skulle få mm. eh, 60 75 eller vad det, vad det nu var för någonting mm. av din slutlön så var det sagt mm. men nu är pensionssystemet PPM-systemet är helt skilt från statens nu är det det ligger utanför statens mm. budget och anledningen till att det var en, en, en fråga som eh, Ursäkta mig, Moderaterna drev väldigt mycket. Det var att man skulle hålla borta de klåfingriga politikerna. Mm. Nu sitter det en hel grupp med mm. klåfingriga människor. och gör tokiga saker i mm. den här gruppen. Då då. Mm. Men det är helt skillnad. den ligger utanför statsbudgeten. Mm. Och det gör också att systemet måste balanseras på något sätt. Alltså att man får, du har bara de inkomster som avgifterna ger. Mm. Och om pensionerna, om det blir för mycket. Alltså pensionerna höjs för mycket. Mm. Eh, då klarar man inte det. då mm. finns det ju inga pengar kvar mm. och då slår bromsen mm. till och sen så får man då lägre pensioner. Och bromsen innebär mm. att eh, och bromsen slår till när? Alltså Den slår till när inte det finns tillräckligt med pengar att betala ut pensionerna. Men slår bromsen till för varje på alla samtidigt? Nej. Nu förstod men, jag inte vad det var. <laughs> nej men jag förstod. är ja, på alla pensionärer. Ja precis. Ja ja ja. ja, mm. ja. slår till. Ja mm. du har ju inte ditt eget. Alltså du har din, du har din kassa eller du har dina beräkningar. Mm. Men pengarna ligger ju mm. i det här som ligger mm. utanför statsbudgeten. Mm. Och om de avgifterna som har kommit mm. in inte räcker till. Mm. Då blir, då blir och det är det som Då görs. slår mm. bromsen till då. då. Mm. Så att, mm. Ja. Mm. Och då skulle man kunna tänka sig att de här 2,5 procentenheterna som PPM mm. eller premiumpensionen tar. Mm. Så man satsar att hade man kunnat sätta in dem istället så hade bromsen inte behövt slå till. Mm. Nej, men jag det, det är ju också det så att man hade ju på något sätt skulle man kunna garantera så att det inte blir, ähm, äh, så att inte, Alltså det är bara så orimligt mm, att man sen slår till. Mm, att varje nej, individ mm. står risken och, där, risken och man kan inte den. välja det heller. Nej. Nej. För nej, den, den bara är. Det är. bara, bara, är, är. Det. bara är en del mm. av systemet mm. och så. Mm. Nej det är otroligt Nej, men, och, det, och det är ju som Det här visste ju politikerna redan mm, då mm. Eh, Politikerna visste att man eh, Riggade ett system Som skulle göra mm. människor fattigare mm, mm. Eh, Jag tror att du skrev i någon krönika Om det här uh, som Göran Persson Sa det eller ja, ja precis Precis han, han var helt makalös mm. och just när det gäller detta år det sa han ju för det är det ju över 20 år sedan mm. som han sa det, mm. nere i Australien han förmodligen inte räknar med att någon skulle höra, höra han sa Nej. för någonting, då. han säger till en t-t jag tror det var lillemor idling mm. att äh, folk Sverige kommer inte bli nöjda om 20 år när då ser vad, jag, vad vi har gjort med pensionerna och äh, jag har ju använt mig det men mm. alltså, där sitter en människa då kan man ju fundera på vad mm. makt är men han har ju makt han mm. är ju för han har varit finansminister mm. och han har varit statsminister han alla har makt. vittnar ju om att han var en liksom, person som hade inflytande ja precis men han, han gjorde ingenting åt det utan han lät det vara mm. det är. Mm. Um, och det är ju det som politiker har gjort i, i flera, flera år. Och, och vad jag tycker blev tydligt eh, efter det här med pensions, den här nya pensionsöverenskommelsen mm. presenterades var ju att det finns otroligt mycket sprängkraft i pensionerna. Det visste vi redan innan. Ja, Folk precis. är ju ja, precis. Eh, Alltså det har ju varit en debatt eh, under en väldigt, väldigt lång tid om pensionerna. Men jag tror att här finns det ju verkligen eh, utrymme för en vänster som... Mm. Ja. Alltså om man... Om man jag tycker inte så mycket om att prata om Sverigedemokraterna, men Sverigedemokraterna kan säga lite vad som helst nu. Mm. De kan säga, vi är inte med, eh, vi vill ha ett annat pensionssystem. Mm. Och så spelar det egentligen ingen roll Nej. hur det ser ut, för det, för det handlar inte om fakta, Nej. Det, Nej. Handlar om precis, det handlar om känslor. Precis. Eh, och då kan de säga lite vad som helst mm. och människor kan lyssna på det. Eh, vänster kan ju inte vara på samma sätt eh, liksom dum populister, tycker Nej. inte jag. Jag tycker att det är dumt att man kan inte bara säga och lova en massa saker som man sedan inte kan fullfölja. Mm. Men det måste ju finnas, det måste finnas någon slags mellanting mm. Mm. som en vänster som liksom är visionär. Ja, ja och där, där menar jag, eller så jag har tänkt många gånger att tänka om man kunde ta pensionsfrågan som, det, som den enda valfrågan. Mm. Mm. Det vill ju inte Socialdemokraterna. Ingela Thalén och mm. Anna Helborg, de ville mm. inte ha det till en valfråga. Mm. Och jag tror att de visste att om de skulle, då skulle de förlora, mm. då skulle de förlora valet. Mm. Och, eh, så därför fattade man besluten mm. mina. Men om, vi hade, om man tänker sig att pensionssystemet ett vettigt pensionssystem, mm. såsom, det, som bygger på mm. det gamla ATP-systemet, mm. eh, hade det som valfråga och då tror jag att vi skulle, i Vänsterpartiet skulle få egen majoritet. Mm. Alltså vi skulle få det så mycket så att vi skulle kunna köra, för att, det som du säger. Mm. Människor är jätteupprörda. Och gamla människor som sitter i en situation där de inte klarar sig. Mm. Där vi är tillbaka där vi var 19, mm. eller 1917. Att man mm. måste tygga, man måste be mm. sina barn om hjälp för mm. att kunna klara människor. sig. Människor. Alltså bara här omkring i Hökarängen och i Gubbängen där jag bor så ser man ju dagligen liksom pensionärer mm. som letar burkar. Ja, Det är där så, vi är. Liksom, i, i, precis som du säger. Det är liksom som att vi har gått... Ja, alltså, vi har är ju precis. precis. Mm. Men så alternativet egentligen till det här systemet är ett helt annat system som bygger på mm. att också staten tar ansvar och inte bara att, att pensionerna finansieras av de här avgifterna. Mm. Nej, det som du säger, staten ska, ta, ska, staten ska ta sitt ansvar. Det ska den enskilda individen om man är pensionär kan inte ta hand om eller kan inte ta ansvaret för att pensionerna ska bli så vettiga som möjligt. ATP-systemet byggde på mm. att man avstod lönutrymme under tiden som man arbetade mm. och satte in och det fick man tillbaka. Men det byggde också på en annan princip som jag faktiskt tycker är alldeles. bara älskar tanken mm. på det. Och det är att man har liksom en rungång eller vet inte jag ska förklara det. Men alltså att jag, som, när jag var ung mm. så gick jag gratis skola. Mm. Och, och det var skatterna som betalade mm. in det. Och sen fort, fortsatte det på det viset. Mm. Och sen när jag kom in i arbetslivet så betalar jag avgifterna för pensionerna. Mm. och för, Alltså det går tillsammans. Med det lite, det. Man bygger ett samhälle på det mm. sättet. I mm. det är skattesystemet går ja, ut på. Precis, Nej, vi liksom. bygger ett solidariskt samhälle på det mm. sättet. Mm. Och det här handlar inte om solidaritet det här systemet. Nej, det är inte det som vissa, är... För det är meningen att vissa ska förlora och andra mm. för att annars så klarar inte systemet mm. sig så det... mm. Men bra, heja den vänster som försöker formulera mm. det här Och heja de som mm. försöker att, att på riktigt eh, liksom opinionsbilda kring, mm. kring pensionssystemet Jag vet att om man, om man, vill, eh, om man vill hjälpa till med, med opinionsbildningen Så finns det just nu på skiftet en namninsamling mot en höjd pensionsålder Det är ju ett sätt att göra det, det på Det är flera, redan flera tusen som har skrivit under Det är ju väldigt väldigt bra Eh, men sen är det såklart att prata med en massa människor Runt om i där man är mm. och verkar mm. För precis som du säger så är, det här är ju inte bara en fråga för pensionärerna Nej. Det är ju en fråga för, för alla ja, eh, om, hur, om hur eh, samhället ska ta hand om oss sen, mm. När vi mm. blir gamla mm. eh, Så tack så mycket för det eh, mycket. Jättebra samtalet Jag har lärt mig massor som vanligt bra. Och eh, vi eh, Flamman kommer nu ta Nästa nummer kommer till pensionärerna och prenumeranterna imorgon torsdag och sen kommer det första numret på det nya året den 4 januari. Det finns fortfarande chans att teckna en prenumeration i julkampanjen, då kommer man inte få sina premier förrän efter jul men man har fortfarande chansen att teckna den här mycket förmånliga prenumeration med massa presenter helt enkelt. Så tack så mycket, hoppas helgerna blir lugna och vi önskar oss alla ett gott rött år. Hejdå! då.